Декан узяв твір роздум з лівої руки Прунського, цілком доброзичливо. «Формальність», – подумав Прунський. Він стежив, як у процесі читання брови декана кілька разів здіймалися, жмакуючи шкіру голови. Таким чином на декановій лисині утворювалися збрижі, надаючи образові особливої подивованості. Він вражений, так розшифрував цю фізіономічну гру Прунський, і був недалекий від істини. Столб науки двічі проглянув його текст, і вже було підняв погляд на вступника, як увагу його привернуло щось липке на пальцях. Хвилину він теропів, червонів, вагався, а потім резюмував. Ви непогано в'яжете слова докупи. Особливо мені сподобалось про повернення людини в єдину ритміку біомаси. Але лікарем вам не бути. Ветеринар повинен як мінімум утримувати свої кінцівки у чистоті. Легкий сором і тепер. Багато років потому палав на обличчі Прунського від згадки про вступ до ветеринарного. Все-таки щось він виніс навіть з такого на позір катастрофічного досвіду. Ну, наприклад, певність у своїх словотворчих нахилах, що знадобилась на курсах масової комунікації. Та ще звичку ретельно чистити ніздрі а разом з ними нігті, вуха і так далі. У побуті Прунський був повним нехлюєм, але відтоді почав дотримуватись принаймні елементів особистої гігієни. Це вже чимало. От, скажімо, банч Педейра не має й того. Так саркастично потішав себе Прунський на терасі інформаційного комбінату передчуваючи, що згадана всує, зараз конче з'явиться. Канал у скидався на великий ртутний стовп. Вода була чорною від бруду із вкрапленнями світліших латок. Топлив поліетилен, картон, пінопласт і ще бозноякі новітні полімери, назбирані потоком на берегах промислових зон. І перш ніж вислухати звичну дисциплінарну догану своєї наглядачки, прунський встиг розгледіти там біля каналу скоцюблену фігурку, що, мов мураха, тягне на сухих стеблинах плечей об'ємний вантаж. Його морально застарілий чорний ланд-круйзер був бляшанкою у порівнянні з напівракетами марки «Автодафе», що їх так полюбляли клієнти видавництва. Даблдекер кілька годин сомнамбулічно метлявся на джипі по місту. Раклуша учепився позурами в сусіднє шкіряне крісло і пантрував дорогу. За останні дні вони обоє добряче схудли. Даблдекер роками не виїжджав за межі свого елітного району. Тепер інфернальні трущоби і промислові зони здалися директору видавництва ностальгійно мальовничими. Він відчував їхнє дихання. Тут пахло екзистенцією іншої якості. Канал, у якому він дитиною купався, Став потоком каналізаційної магми. Все живе у ньому, давно виздихало, навіть водорості. Повільно котячись уздовж отруйного річища, Даблдекер згадав своє злодійкувате сирітство, що змушувало красти, торгувати фофлом. Перші проблеми з поліцаями. Спроба здобуття вищої освіти, а решт швидке звільнення, нетривала співпраця з поліцією, врешті-решт отримання сякої-такої роботи, яка й ознаменувала початок його підйому.